Ebu Said Hudriu radiallahu anhu tregon Disagra i tham pe gamberit a lehi selam Burat po na e kalojnë Dhe ti pori me ta më shumë se me ne Prandaj të sakto ti vete dhe një dit për ne Kështu A ju të saktoj atyre një dit për ti takuar ato Për të dhënë mësim duke i udzuar e duke i urdhëruar Dhe nga to që u thoshte atyre që edhe kjo fjal Gjdo grua për jush Se cilës do t'i vdesin tri fëmi Do t'i ketë ata si mburoj nga zjarri për vetën A të herë, një grua pyeti. Po nëse i vdesin vedëm dy, a i, a lehi selam, u përgjigjë, edhe si kur të jenë dy. Në një hadith tjetër nga të regimi e buhureres, përcaktohet se tri fëmijet e përmendur në hadith janë të moshës vogël, pa rritur moshën që u logaritën gjynahet, moshën e pjekuris, të pubertetit. Transmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com